В бібліотеці йому не трапилася книжка, у якій оповідалось, що колись світ почне зменшуватись і не буде іншої ради, як сховатись у лісі. Повністю ця притча звучить так. Притча про світ варварів. У старезному лісі, просякнутому солодкуватим запахом тління, у дуплі великого дерева, жив чоловік. Їв він ягоди, горіхи, гриби, і давно вже його нічого не тривожило. Жив він, так, може, сто років, може менше. На зиму, зариваючись в опале листя так глибоко, що не чув, як по ньому топчуться олені, поки він спав, підібравши коліна до грудей, як немовля, в материнському лоні. Та якось улітку до нього прийшла людська істота у порваному одязі, збідована до краю і голодна. То був молодий хлопець. Господар прийняв гостя як явище невідворотне. Нагодував, зробив йому постіль Коло свого дупла, нічого не розпитуючи А вранці, коли той прокинувся І понуро грівся на сонці, сказав Я знаю, звідки ти прийшов Світ і досі менше є Він дуже малий Мені там немає місця Тобі щось треба від мене, діду? Ні І добре буде, коли й ти нічого від мене не вимагатимеш Ліс дасть тобі все Він не любить лише вогню У мене немає вогню і так вони стали жити у трьох – ліс, дідо та хлопець. А восени, коли Інній впав на землю і став душити в'язкий туман, вони наповнили листям яму, і двоє людей занурилися в нього глибоко-глибоко. Заплющили очі, підібгали коліна до грудей і заснули. Снився їм світ варварів, що міг уже на той час міститися на долоні. А світові варварів снився ліс. Поверхівки заповнений опалим листям. Ця притча могла б змирити Антона із зимовим лісом, який зовсім не мав наміру йому зашкодити. Радше прагнув позбутися і зажити сам, без чужинця. Звідки Антон міг знати ліс і те, що саме такий ліс був прообразом притулку? Печери, дупла дерев, їхні крони, ями, засипані листям, їжа, яка завжди поруч, хіба це не робить його прихистком для слабкої істоти. Людська свідомість виникла саме у лісі, а не в степучій у пустелі. Отже, лісові притулок завдячує минулим і, можливо, майбутнім, бо він існує і на землі, і під землею, і небі, видимим і невидимим. Усе це Антон може збагнути, коли пізнає монастир. Його жителів. Бо монастир містився посеред лісу. До нього вела та дорога, якою йшов зараз Антон. Він шукав не монастир, а Генріха на прізвисько Кухар, який, можливо, вже повернувся у той час і світ, який колись виштовхнув його, відібравши все, крім надії. Час того світу зливається з часом притулку, щоб людина могла завершити усі справи. Внутрішній світ Антона – не приймав інших краєвидів і речей, окрім тих, що оточували його з малку. Але він впускав до себе людей, бо такою була суть писаря східних воріт притулку. Ще молодий, але уже досвідчений у справі зустрічати людей, допомагати їм, заспокоювати, Антон з волі старого отримує нову роль і сам стає прибульцем, хоч душа його не приймає ні порожніх будинків з неотопленими камінами, ні готелів, ні лісу. Він продовжує впускати у власний світ людей. Досі він допомагав їм, а тепер вони допомагають йому. І ось тепер перед ним монастир і нові випробування. Цей монастир був ніби островом притулку, захищений дерев'яною огорожею, такою широкою, що вона поросла зверху травою і пагонами ожини. Тепер сніг зробив огорожу ще вищою. За нею стріміли дахи будинків, теж дерев'яні, через що монастир – Здавався частиною лісу? Звісно, Антон довгий час споглядав це диво, доки не відчув, що ноги примерзають до землі. Ворота були просто перед ним, до того ж прочинені. Усе це виглядало дуже старим і відгонило запахом трухлявого дерева, промоклого відталого снігу, сирою землею і перетлілим листям. Тільки гіркуватий запах диму виказував, що тут серед лісу живуть люди. Подобається це лісові чи ні? Давно колись від Марфи він чув, що в монастирі оселяються люди, які навіть проживши довгі роки у притулку, не можуть відкрити своє серце. Колись це було місце для тих, хто отожнювали власні страждання зі стражданнями Бога, якого розіп'яли на Христі, але не змогли пережити їх до кінця, і тому селилися у притулку.